פרק יא. ויהי העם כמתאוננים רע באוזני אדוני, וישמע אדוני וייחר פה, ותבער בם אש אדוני, ותאכל בקצה המחנה. ויצעק העם אל משה, ויתפלל משה אל אדוני, ותשקע האש. ויקרא שם המקום ההוא תבערה, כי בערה בם אש אדוני.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 אשר נשבעת לאבותיו. מאין לי בשר לתת לכל העם הזה, כי יבכו עלי לאמור, תנה לנו בשר ונוכל לה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה אתה עושה לי, הרגני נא הרוג, אם מצאתי חן כן בעיניך, ואל אראה ברעתי. ויאמר אדוני אל משה,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 הצאן ובקר יישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם. ויאמר אדוני אל משה, היד אדוני תקצר, עתה תראה היקרחה דברי אם לא, וייצא משה וידבר אל העם את דברי אדוני. ויאסוף שבעים איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל.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 וירוץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומדד מתנבאים במחנה ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה כלאם ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם אדוני נביאים מי יתן אדוני את רוחו עליהם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 מקברות התאווה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות.